Поскидавши плащі, ми пригнулися, мов командос, і, крадучись, рушили густою травою, аж поки вийшли на стежину, що вела до берега. Донизу ми з'їхали на сідницях, супроводжувані невеличкими лавинами піску, що огортав наші ноги і забирався під штани. Раптом над нашими головами почувся звук, схожий на верещання сотні бензопилок. Ми низько пригнулися, і над нами промчав літак, збуривши порив вітру, який скуйовдив нам волосся і кинув в обличчя жмені піску. Стиснувши зуби, я почекав, коли вибух бомби рознесе нас на шматки. Та не сталося нічого. Ми рушили далі. Коли добралися до пляжу, Ема зібрала нас на інструктаж. — Між берегом та маяком лежить потонулий корабель, — сказала вона. «Рухайтеся до нього за мною, не висовуйтеся з води, щоби витвір вас не побачив. Коли доберемося до потонулого корабля, пошукаємо зловмисника, а потім вирішимо, що робити далі». «Треба врятувати наших імбрин!» Рішуче висловилася Бронвін. Ми поповзли до прибою і ковзнули на животах у холодну воду. Спочатку плисти було легко, та чим далі від берега ми відпливали, тим сильніше те, відносила нас назад. І ще один літак пробудів над нашими головами, бризнувши на нас колючими краплинами води. Судна ми дісталися з морені. Вчепившись в ржавий корпус і вистровмивши над водою голови, ми уважно вдивлялися в маяк та маленький пустинний острів, на якому він стояв. Але мого підступного психотерапевта ніде не було видно. Низько над обрієм висів повний місяць. Час від часу, блискаючи крізь хмарини бомбових вибухів, мов примарно сріблястий дублікат маяка. Перебираючи руками, ми дісталися до кінця корпусу судна, і тепер від маяка нас відділяли якихось сорок метрів відкритої поверхні води. — А тепер зробімо ось що, сказала Емма. Він вже мав змогу переконатися в силі Бронвін, тому їй загрожує найбільша небезпека. Ми з Джейкобом знайдемо Голана і відвернемо його увагу, а Бронвін непомітно підкрадеться ззаду і зацідить йому в пику, а Мілард схопить клітку. Чи маєте заперечення? І немов у відповідь на її запитання почувся постріл. Спочатку ми навіть не второпали, що то постріл бо він пролунав якось непереконливо серед пострілів зенітних гармат та вибухів бомб. То був дрібнокаліберний пістолет, який хлопнув, а не пахнув. Та зачувши другий постріл, супроводжуваний сплеском води біля нас, ми здогадалися, що то дав про себе знати Голан. «Назад!» – скрикнула Емма. Вискочивши з води на корпус корабля, ми рвонули по ньому, аж поки він не обірвався під нами і ми знов опинилися у воді позаду нього. Через мить ми вже зібралися докупи, важко хекаючи і хапаючи ротами повітря. «Застукати з вже не вийде!» – сказав Міллард. Голан припинив стріляти, але ми побачили, що він стоїть на сторожі у дверях маяка з пістолетом у руці. «Може, він і лихий байстрюк, але ніяк не дурний», – прокоментувала Бронвін. Знов, що ми поженемося за ним. «Тільки не тепер!» скрикнула Ема, ляснувши рукою по воді. «Бо він нас усіх перестріляє!» Міллард вийшов на корпус корабля. «Він не зможе поцілити в те, чого не бачить. Я піду». «Йолопе, в воді тебе видно!» сказала Ема, і то було правдою. У воді, на тому місці, де стояв Міллард, Колихалася тінь у формі тулуба. «Але не так добре, як вас!» – наполягав Міллер. «У всякому разі я йшов слідком за ним через увесь острів, і він жодного разу нічого не зопідозрив. То чому б мені не спробувати прокрастися ще на кілька сотень метрів?» З цим було важко сперечатися, бо у нас лишилося тільки два варіанти. Або відмовитися від переслідування, або наразитися на град, куль. Гаразд, погодилася Емма. Якщо ти такий впевнений, що зможеш це зробити, треба ж комусь бути героєм, мовив Міллер і пішов корпусом потонулого судна. То були його останні слова. Раптом спала мені на думку фраза. В імлистій долині я побачив, як Голан, стоячи на порозі маяка, Став на коліно і прицілився, поклавши руку на поруччя. «Стережися!» – скрикнув я, але було вже пізно. Ляснув постріл. Міллард закричав. Ми враз вибралися на корпус і кинулися до нього. Я ані трохи не сумнівався, що в мене ось-ось влучить куля. І на якусь мить мені навіть здалося – що то не наші ноги хлюпують у воді, а кулі, що сиплються на нас дощем. Та раптом стрілянина перервалася. То Голан перезаряджав пістолет, подумав я. Отже, ми маємо коротенький перепочинок. Міллард стояв, приголомшений, навколішки у воді, а по його тулубу стікала кров. Уперше я побачив образу його тіла окреслені червоним кольором. Емма взяла його за руку. «Міллард, ти як? Скажи щось". «Мушу вибачитися», – відповів Міллард. «Здається, я переоцінив власні можливості, і мене підстрелили». «Треба зупинити кровотечу», – сказала Емма. «Треба переправити його на берег!» "Дурниця", відказав Міллард. Той чоловік не дозволить вам дістатися до нього близько. Якщо ми повернемося на берег, то неминуче втратимо пані Сапсан. Знову застрікотіли постріли. Я почув, як біля мого вуха дзизнула куля. Сюди! скрикнула Емма. Пірнайте! Спочатку я не здогадався, що вона мала на увазі, бо ми були за 30 метрів від краю корабля, але за мить побачив. Куди побігла Емма? До темного отвору в корпусі, тобто до входу у вантажний трюм. Ми з Бронвін підняли Мілларда й побігли слідком за нею. Довкола нас об корпус забемкали кулі. Звук був такий, наче хтось гепав палицею по порожньому контейнеру для сміття. Затамуй дух!» – сказав я Мілларду. Ми наблизилися до отвору і пірнули ногами вперед. Опустившись на кілька сходинок униз, ми зупинилися і зависли у воді. Я намагався тримати очі розплющеними, але солона морська вода надто вже щіпалася, і я відчув у воді присмак мілардової крові. Емма подала мені дихальну трубку, і ми дихали, передаючи її одне одному. Я засапався від бігу, і одного єдиного подиху на кілька секунд мені було мало. Мої легені заболіли, і в голові мені запаморочилося. Хтось смикнув мене за сорочку. «Підіймаймося», – мовляв. Я повільно підтягнувся до гри, чіпляючись за східці. Бронвін, Емма та я обережно виринули на поверхню, щоби трохи подихати і переговорити. А тим часом Міллард залишився у безпеці, на глибині кількох метрів, із дихальною трубкою у своєму повному розпорядженні. Ми говорили пошепки, не зводячи очей з маяка. «Ми не можемо більше тут залишатися», – сказала Емма. «Міллард помре від втрати крові!» Щоб дотягнути його до берега, нам знадобиться хвилин двадцять, не менше», – зауважив я. З таким самим успіхом він може померти в дорозі. «Я не знаю, що ще ми можемо зробити!» «Маяк поруч!» – сказала Бронвін. «Туди ми його й потягнемо!» «Тоді Голан зробить так, що ми всі повмираємо від втрати крові!» – сказав я. «Ні, не зробить!» – заперечила Бронвін. «Чому не зробить? Ти що, не пробивна?» «Можливо!» Загадково відповіла Бронвін, і, увібравши повні легені повітря, зникла у трюмі. «Це вона про що?» – поцікавився я. На обличчі Емми з'явилася тривога. «Гадки не маю, але щоб це не було, їй слід поспішати!» Я поглянув униз, сподіваючись побачити, що робить Бронвін, та натомість побачив на східцях Мілларда в оточенні допитливих рибок-ліхтариків. Раптом я відчув, як корпус завібрував під моїми ногами, і через кілька секунд на поверхню виринула бронвін, тримаючи в руках прямокутний лист металу розміром два на півтора метри з маленькими вклепеними ілюмінаторами на горі. Вона зірвала двері вантажного трюму із завіс. Ну і що ти з цим збираєшся робити? Спитала Емма Піду до маяка Відповіла Бронвін І підвелася, тримаючи двері перед собою Броні, він тебе встрелить Скрикнула Емма В ту саму мить ляснув постріл І куля відскочила від дверей Чудово, скрикнув я Маємо щит. Емма розсміялася Броні, ти просто геній «Міллард може мандрувати у мене на спині, а ви ховайтеся позаду мене!» Емма витягнула Мілларда з води і оповила його руки довкола шиї Бронвін. «Як гарно було внизу!» – зазначив він. Еммо, а чому ти ніколи не розповідала мені про янголів?» «Яких янголів?» «Та у тих чарівних зелених янголів, що живуть внизу в трюмі!» Він тремтів. І в його голосі чулися мріливі вінотки. «Вони чемно запропонували доправити мене на небеса». «На небеса наразі ніхто не вирушає», – відказала Емма зі стурбованим виразом обличчя. «Нічого не кажи й не роби. Просто тримайся за бронвін. Добре?» «Гаразд», – відповів Міллард байдужим голосом. Емма стала позаду нього. Придивляючись, щоби він не зісковзнув зі спини Бронвін, я ж став позаду Емми, наче крайній вагон нашого химерного паровозика, і ми рушили вперед, до маяка, дибаючи корпусом затонулого корабля.